Яків захитав головою. Схрестивши руки на грудях, він сидів окремо від усіх, як засохлий корінь. Ні, її не буде. Яків глянув на Матвія. Матвій закотив очі до неба, встав за столу і пішов на кухню.